взявши за руку і назвавши її на ім'я, він промовив, «З чим, довгошатна Фетідо, прийшла ти до нашого дому, бажана гостя, шановна, нечасто у нас ти бувала, що ти бажаєш, скажи, тож серце здійсниться, кликає, якщо здійснити я можу, якщо взагалі це здійснене». Відповідь мовить йому, проливаючи сльози Фетіда. Чи хоч одна о Гефесте, з богинь, що живуть на Олімпі, стільки зазнала гіркої гризоти у серці своєму, скільки послав лише одній мені тяжкого горя – Кроніон. Споміж усіх нереїд лише мене підкорив він людині. Сину Еака Пелеєві і мужеве ложе терпіла. Я проти волі своєї. Пригнічений старістю злою, в домі лежить він своєму. Та інша є в мене турбота. Сина мені породити і зростити дав Зевс між героїв найвидатнішого. Виріс він, наче той пагонець юний. Я би плекала його, як рослину в саду на осонні. До Іліона послала його на човнах крутобоких битись з троянами. Та вже не стріну його я ніколи. Більш не повернеться вже він ніколи до рідного дому. Поки на світі живе він, і ся його соняч не бачить. Знатиме й гори, на поміч. До нього прийти я не в силі. Дівчину ту, що в дарунок йому присудили Ахеї, Вихопив силою в нього із рук Володар Агамемнон. Смуток за нею труїв йому серце, А воїв Ахейських аж до човнів отіснили Трояни І виходу в поле їм не давали. З благанням до сина звертались агейських воїв старшини, і гойні дарунки йому обіцяли, хоч він одмовився сам їх тоді від біди захищати. Та Патроклові, давши свої одягнуть обладунки, в битву послав його війська великий загін спорядивши. От цілий день вони бились там біля скейської брами, і місто взяли б того дня, якби Аполлон на патрокла, що завдав тоді лиха троянам у лавах передніх, смерть не послав бойову, приділивши для Гектора славу. Тож, до твоїх, я колін припадаю, чи зволиш моєму коротковічному синові щит із шоломом зробити? Панцир міцний, наголінники, гарні до них приладнавши, і пряжки. Його обладунок згубив йому вірний товариш, вбитий троянами. Сам він лежить із засмученим серцем. Відповідь славний сказав на всі руки митець незрівнянний. Будь, бадьоріша, хай серця... Твого ці думки не турбують. О, коли б міг я від смерті Жахливої так же укрити Сина твого, коли доля Настигне його невблаганно, Як спорудити озброєння Можу йому, що і смертних Кожен, хто тільки побачить, Його дивуватися буде. Мовивши так, Залишив він фетиду і до кузні вернувся. Зразу ж міхи скерував на вогонь і звелів працювати. Всі вони разом, аж двадцять було їх, задихали в горна різноманітним диханням, що сильно вогонь роздувало і допомагали то швидше кувати, а то повільніше, як того волів Гефест щоб виконати працю найкраще. Міді незламної олова досить він в полу м'якинув, цінного золота і срібла додавши. Ковадло велике він приладнав до підставки, Ковальської міцно в правицю молот узяв величезний, тримаючи в лівій обценьки».